Vəh, 17-ci fəsil Yeti imçəsi olan yeti mələkdən biri gəlib mənimlə danışdı Və dedi Gəl, çoxlu suların üzərində oturmuş Bədnam fahişə barədə çıxacaq hökmü Sənə göstərim Yeryüzünün patişahları onunla əxlaqsızlıq etdilər Və yeryüzündə yaşayanlar Onun əxlaqsızlıq şarabından sərxoş oldular O məni ruhda çölə apardı Orda mən gördüm ki, bir qadın yetdi başlı, on buynuzlu Və üstündə başdan başa küfradları yazılan Al rəngli bir vəhşi heyvanın belində oturub Qadın tünd qırmızı və al rəngli paltar geyinmiş Qızıl, qiymətli daş və mirvari ilə bəzənmişdi Onun əlində iğrənc şeylər və öz əxlaqsızlığının çirikavi ilə dolu qızıl kasa var idi. Alnındasa bu sirli ad yazılmışdı. Yeryüzünün fahişələrinin və iğrəncliklərinin anası olan Büyük Babi. Mən gördüm ki, qadın müqəddəslərin qanından və İsaya ya şəhadət edənlərin qanından sərxoş olub. Bunu görüb hədsiz heyrətləndim Onda mələk mənə dedi Nə üçün heyrətə düşdün? Mən sənə, qadının Və onu daşıyan yeddi başlı On boyunuzlu vəhşi heyvanın Sirrini açacağım Gördüyüm vəhşi heyvan Var olmuş indi yox olan Və dipsiz dərinliklərdən Çıxmaq üzrə olaraq həlakə gedir Yeryüzündə yaşayan və dünya yaranandan bəri adı həyat kitabına yazılmamış adamlar vəhşi heyvanı görəndə heyrətə düşəcək. Çünki o, var olmuş, yox olan, amma yenə gəlməli olandır. Bu işdə müdrik ağıl lazımdır. 7 baş qadının oturduğu yeddi təpədir. Bunlar həm də yeddi padişahdır. Onlardan beşi ölüb, Biri qalıb, digəri isə hələ gəlməyir Və gələndə də qısa müddət qalmalıdır Bir zaman var olmuş, indi isə yox olan vəhşi heyvan da 8-ci padişahdır O 7 padişahdan biridir və həlakə gedir Gördüyün 10 buyunuz hələ padişahlıq etməyən 10 padişahdır Onlar vəhşi heyvanla birgə səlahiyyəti ələ alıb 1 saat patişahlıq eləyəcəklər. Onların vahid bir niyyəti var. Öz qüdrət və səlahiyyətlərini vəhşi heyvana təhvil verəcəklər. Onlar quzu ilə döyüşəcəklər, lakin quzu onlara qalib gələcək. Çünki o, ağaların ağası, patişahların patişahıdır. Və onunla birgə olanlar da çağırılmış, seçilmiş və sadiq şəxslərdir. Mələyk mənə dedi, Fahişənin üzərində oturduğunu gördüyün sular, xalqlar, kütlələr, millətlər və dillərdir. Gördüyün vəhşi heyvan və on buynuz isə, fahişəyə nifrət edərək onu soyub çılpaq qoyacaq, ətini yiyəcək və onu odda yandıracaq. Çünki Allah bunu onların ürəyinə qoydu ki, Allahın niyyətini yerinə yetirsinlər. Həm fikir olub, onun sözləri tamamlanana qədər patşahlıqlarını vəhşi heyvana təhfil versinlər. Gördüyün qadın da yerizünün patşahları üzərində patşahlıq edən böyük şəhərdir.